și în cer și pe pământ, el tată, și sfânt. La microfon este preotul Valeriu aducând pentru toți cei care iubesc Cuvântul lui Dumnezeu programul L173 din partea emisiunii creștine de radio Evanghelia Lumina Vieții. Iubiți ascultători, studiul lecțiunii noastre de astăzi ne aduce în fața versetului 49, de la Luca de la capitolul 12 pe care vom citi în curând urmat de explicații de care îl însoțesc numai înainte însă de a parcurge un nou episod din lucrarea foarte palpitantă a lui Cristina Roy intitulată Pavelică în țara luminii Cu ocazia lecțiunii trecute am aflat cum bătrânul juriga cu înțelepciunea lui bătrânească a știut să potolească pe copil din amărăciunea pe care o avea cu privire la faptul că nu merge la preot și copilul de acum, așa cum sunt copii, s-a întors repede din starea aceea, banca a devenit bucuros că în coliba lui va putea oferi micul său locșor celor doi noi veniți, și anume Lesina, cu soția lui. Trebuie spus că a doua zi dimineață, când Pavelic a trebuit să se ducă la pădurar, să-i spună că nu mai stă, i s-a părut foarte grea sarcina aceasta, mai ales fiindcă se gândise că n-are să mai plece de la preot. Dar ce surpriză plăcută! Preotul era acolo, în picioare dinaintea casei pădurarului, admirând priveliștea. Preotul zărind date pe băiat. Fii binevenit, copile! M-am scurat mai devreme decât tine în dimineața asta. Ei, vi cam târziu pentru plimbarea noastră, băiete!" Nu mai pot veni pentru plimbare!" răspunse el podidindu lacrimile. Sunt însărcinat să vă aduc toate mulțumirile din partea bunicului care vă roagă să vă căutați pe altcineva. El are nevoie de mine. El spune că un domn bogat ca dumneavoastră își poate ușor găsi pe altcineva cu bani. Nu, banii mei nu vor da un al doilea pavelică, măi băiete, zise el copilului mângâindu -l. Dar ea spune și mie, de ce are nevoie de tine? Poate că ar vrea să te lase să vii dacă aș merge eu însumi să-i vorbesc. Nu mai pot sta aici decât până miercuri." Vai, nu! Zadarne că ar fi să veniți!" suspină Pavedică. Apoi ștergându-și ochii, el explică pe scurt de ce trebuia să stea la colibă și în al cui era, adăugând ce mare necaz a dat peste el. La care preotul răspunse. Ei bine, acum eu vreau să mulțumesc bunicului, numai că mă întreb dacă mântuitorul n-a fost cumva supărat." Preotul s-a așezat pe un trunchi, Pavelica îngenunchea lângă el, lăsându-și capul pe genunchii prietenului său. Preotul continua. Să fie supărat? Poate nu, dar surprins cred că ar fi mântuitorul. Și de ce, părinte? Ei bine, am să-ți spun. Iată, nu te a arătat-o gata pentru a sta în slujba lui? Abia sunt vreo câteva zile de atunci când mi-ai spus asta. El te-a crezut pe cuvânt și te-a primit ca pe unul din micii săi slujitori. Dacă ai fi fost în slujba mea, ar trebui să pleci pur și simplu unde te-aș trimite eu și să faci ce ți-aș porunci eu, nu e așa?" Vai, cu câtă dragoste aș face tot ce mi a poruncit dumneavoastră, părinte, și mai ales ce mi-ar porunci Domnul Iisus!" Ei bine, Pavelica, ascultă! El îți poruncește ca și mine." Ia-ți crucea în fiecare zi și urmează-mă!" Crezi tu că n-ar fi preferat Mântuitorul să stea mai degrabă lângă ucenicii săi pe care îi iubea atât de mult?" Dar când tatăl său i-a zis, Ia această cruce grea, du-o pe umerii tăi striviți până la Golgota și lasă-te pironit pe acest lemn. Ce a făcut Mântuitorul atunci?" Nimic altceva decât s a supus?" Vai!" Credeți atunci, părinte, întrebă copilul înroșindu-se, că Domnul Iisus îmi poruncește să vă părăsesc pentru a mă pune în slujba soției lui Nenea Lesina, asta să fie oare crucea mea? Fără îndoială, copile, eu așa cred, trebuie să te supui și să o faci cu voioșie. Știe Dumnezeu de ce îți pune în calea ta acest suflet, tot așa cum te-a trimis la mine ca să-mi fi de folos. Da? Și atunci voi fi în slujba Domnului? Desigur, tu vei fi micul său slujitor." Vai, să știți, s-ar putea să-mi hărăzească mie bucuria să-i găsesc băiețelul!" strigă Pavelică, foarte fericit. Băiețelul?" întrebă preotul. Ce vrei să spui?" O, părinte, nu pot să spun nimănui, nici lui Lisca, nici lui Vesina că m-a oprit bunicul, dar fiindcă de dumneavoastră n-a zis nimic, pot să vă povestesc." Și băiatul povesti preotului, dar a fost foarte surprins că n-are de la el niciun răspuns. Preotul se mărginea numai a privi cu un aer deosebit pe micul povestitor. Pavelica, ce vârstă puteai să ai tu atunci când te-a găsit Ana? Întrebă el. Păi, părinte, cam un an și jumătate pe cât se spune. Și băiatul lui Lesina e tot un băiat mic? Întrebă părintele. Da, bancă foarte mică, abia merge în picioare. Hm. Căile lui Dumnezeu sunt adesea minunate. Ei bine, cred în adevăr că Domnul Isus îți va hărăzi bucuria să găsești băiețelul acestei biete femei. Fi numai un bun slujitor al ei și va veni ziua când vei mulțumi întuitorului că ai putut să o servești. Iubiți ascultători, fragmentul rezervat pentru lecțiunea de astăzi se încheie la acest punct. Observăm că până și un copil a avut probleme și greutăți în supunerea desăvârșită și totală față de voia Domnului. De aici trebuie să înțelegem bine că problema supunerii noastre față de voia lui Dumnezeu nu este o problemă ușoară, de aceea trebuie să fim cu multă băgare de seamă, să fim foarte perseverenți, să ne rugăm, să stăruim în rugăciune pentru a înțelege voia lui Dumnezeu și a ne supune ei ba încă să adăugăm și zile de post împlățite de rugăciune pentru că numai cine face voia lui Dumnezeu numai acela este un adevărat urmaș al Domnului Hristos pentru că așa după cum am citit în lecțiunea trecută în evrei Domnul să spune iată mă vin să fac voia ta Dumnezeule noi nu suntem chemați să facem lucrări nici mari, nici mici, ci noi suntem chemați să facem voia lui Dumnezeu cea sfântă. Micuțul pavelică, datorită faptului că s-a plecat voiei lui Dumnezeu, ajunge în curând să-și găsească părinții, după cum și noi, în măsura în care ne supunem și cu cât ne supunem mai repede față de voia lui Dumnezeu, ajungem să ne găsim adevăratul nostru părinte original, Dumnezeu, Tatăl nostru ceresc. Te rugăm, Doamne Tată, să ne ajuți să învățăm mai bine prin parcurgerea lecțiunii acestea, să căutăm, să aflăm, să cunoaștem voia Ta și să dorim să o împlinim din toată inima spre slava Ta și bucuria noastră veșnică. Amin. Iubiți ascultători, cu ocazia lecțiunii trecute am avut deja câteva gânduri din versetul 49 de la Luca de la capitolul 12, gânduri cărora le vom adăuga pe cele care urmează. Așadar, vom citi versetul 49 de la Luca 12. Eu am venit să arunc un foc pe pământ și ce vreau decât să fie aprins chiar acum. Acestea deci sunt spusele Domnului Isus. A fi creștin înseamnă foc, focul lui Hristos pe pământ, care curăță, dă viață și sfințește oricând și în orice loc. Focul nu este părtinitor, ci el aprinde pe oricine întâlnește în cale. Așa este orice adevărat creștin. El este ca focul lui Hristos, adică pentru toți oamenii. Domnul Isus a venit să aprindă focul său pe tot pământul, nu numai în Iudea, Toată ființa Mântuitorului nostru era un foc puternic, trăirea Lui, vorbirea Lui, lucrarea Lui și jertfa Lui. Da, noul legământ cu tot ce ține de el este focul Domnului Isus pe care l-a aruncat pe pământ ca să fie aprins. În acest foc, viața nouă izvorâtă din nou legământ trebuie să fie cuprinsă întreaga lume. Numai focul poate să aprindă. O învățătură rece oricât de frumoasă și atrăgătoare ar fi, nu face lucrarea Domnului Sus pe pământ. În toate laturile vieții lui, Domnul Isus este foc, așa cum s-a spus, dar mai mult este văzut ca foc în marea lui jertfă adusă pe crucea Golgotei. Aici, în focul acesta, se vede focul dragostei lui Dumnezeu adus de Mântuitorul într-o lume rece și moartă. Din jarul aprins al jertfei vii, a dragostei sale pe cruce se înalță focul Duhului Sfânt aprins la Rusalii, căci după învierea și înălțarea Domnului Sus, a coborât Duhul Sfânt datător de viață. Este desăvârșirea lucrării sale ca rod al predării și morții sale, precum și a plecării sale la Tatăl. Din Sfânta Sfintelor din Cer, Marele și Veșnicul Mare Preot cărbune cărbunea de pe altar, în inimile credincioșilor săi și din ceasul acela arde focul său și nicio putere n-a putut și nu va putea să-l stingă. Focul sfânt are puterea de a lumina și de a arde în același timp. Arde toate legăturile celui rău. Sfântul Vasile cel Mare zice, știu foc curățitor, Hristos a venit să-l pună pe pământ, foc topitor al materiei, și al relei de prinderi. Pe pământ peste tot sunt microbi, chiar și în locul cel mai curat, dar numai în foc nu sunt. În toate grupările religioase, oricât de curate ar fi, sunt microbi păcatului și ai duhului de partidă. Numai în Hristos, focul nestins, soarele neprihenirii, numai în El nu sunt microbi. Să ne contopim cu Hristos, ca să scăpăm de microbi și să ajutăm pe alții să scape și ei. Domnul Iisus ne spune, deci, eu am venit să arunc un foc pe pământ și ce vreau decât să fie aprins chiar acum. Adică nicio amânare, focul lui Hristos trebuie aprins de urgență pe pământ, orice creștin adevărat, orice om născut din nou trebuie să știe bine lucrul acesta și să-l împlinească. Focul trebuie întreținut, înflăcărat, necurmat, ca să se poată păstra și să-și poată împlini rostul. Lasă cărbunele să mocnească și se va stinge de la sine, glăsuiește un proverb evreiesc. Ca flacără aprinsă a lui Hristos, credinciosul aprinde noi și noi suflete pentru Hristos, fără ca flacăra lui să slăbească. Dăruindu-se, focul nu se micșorează ci se mărește. Adevăratul foc n-are pauză în lucrarea lui și cucerește continuu teren. Domnul Hristos este incendiatorul pământului, iar urmașii lui, la fel aprind și ei incendiază mereu pe oriunde merg cu focul lor ceresc, cu felul de a fi al marelui lor mântuitor. Așa cum s-a zis, focul lui Hristos este focul dragostei și al jertfei sale, care dă viață veșnică celor care îl primesc cu credință și pocăință, dar în același timp nimicește orice păcat și lucrare diavolească cu care vine în atingere. Focul luminează, încălzește și curăță. Cel aprins de foc este văzut de toți și mai ales noaptea. Fiind foc, creștinul nu poate rămâne ascuns, ci luminează și încălzește necurmat și fără frică. Focul nu știe de frică sau de rușine în lucrarea lui. Așadar, Domnul Isus spune, și ce altceva vreau decât să fie aprins chiar acum? Fratele meu, în clipa de față, tu ce vrei? Domnul Isus voia să-și aprindă pe pământ focul lui datător de viață și voința lui s-a împlinit. Dacă și tu vrei ceea ce vroia Domnul Isus, atunci voința ta se împlinește pentru că El te ajută. Un lucru însă să nu uiți. Cine nu aruncă focul lui Hristos pe pământ, totuși aruncă un foc, dar aruncă foc străin. Degeaba tot nu stă. Mântuitorul meu, ține-mă, te rog, strâns la pieptul tău, ca din focul inimitale tale să fiu aprins necurmat și tot mai puternic ca să fac lucrarea focului tău pe pământ spre slava și onoarea ta veșnică. Amin. În continuare acestui gând, la versetul 50, versetul următor de la Luca 12, Domnul Iisus spune Am un botez cu care trebuie să fiu botezat și cât de mult doresc să se împlinească. Domnul Iisus dorea deci cu patimă să împlinească tot ce trebuia în vederea înfăptuirii planului lui Dumnezeu. Dar noi, cum dorim noi împlinirea voiei lui Dumnezeu în inimile noastre? Ca să înțelegem mai bine versetul acesta, dăm mai jos câteva traduceri deosebite. Spre exemplu, traducerea Nițulescu scrie Cât de neliniștit sunt până când se va fi îndeplinit. Traducerea Sfântului Sinod de la 1914 scrie Și cum mă strântorez până ce se va sfârși? Iar traducerea Sfântului Sinod de la 1968 scrie și câtă nerăbdare am până ce se va îndeplini. Botez înseamnă afundare. Domnul Iisus se botezase în apă și acest botez însemna, simboliza moartea, adică înmormântarea față de trecut și învierea la o viață nouă. Însă el trebuia să împlinească nu numai simbolul, adică icoana închipuitoare, ci trebuia să îndeplinească și realitatea, botezul real în moarte. El dorea să se afunde, să se boteze în jetfa pe care trebuia să o aducă pe cruce pentru mântuirea omenirii. De multe ori, mântuitorul nostru s-a folosit de această icoană pentru a arăta suferințele sale mântuitoare, după cum scrie la Matei 20 cu 22, Marcu 10, 38 și altele. La botezul în apă, făcut prin Ioan Botezătorul, Domnul Isus a luat dinainte toate urmările izvorute din unirea sa cu o căzută și sortită-o sândei pe care voia să o curețe și să o mântuiască. El în persoană urma să moară cel din tâi în botezul cu foc al suferinței pentru ca scânteia focului acestui botez să cuprindă întregul pământ. Da, botezul pe care îl dorea Domnul Isus era jertfa de pe cruce, prin care avea să fie mântuită omenirea căzută și pentru care el și-a dezbrăcat slava cerească. Jertfea de pe crucea Golgotei era punctul culminant pe care el, dragul nostru mântuitor, trebuia să-l atingă. El dorea să ne mântuiască pe noi, de aceea voia să împlinească și acest punct din marea sa lucrare a mântuirii neamului lui Adam. El dorea moartea nu pentru că era dragă moartea, dar îi eram noi dragi. Și pentru noi s-a jertfit ca și cum ar fi simțit cea mai mare plăcere. Cât de recunoscători trebuie să fim, cu cât foc trebuie să-i mulțumim și cu câtă lepădare de sine trebuie să-l ascultăm. El nu fuge de botezul de foc al morții, ci îi iese înainte cu pas sigur. În Noul Testament întâlnim cuvântul botez în trei înțelesuri și anume, botezul în apă, botezul cu duhul, și botezul cu foc, cu botezul suferinței. Domnul nostru Isus a primit toate aceste trei feluri de botez. După cum botezul în apă acopere în întregime corpul cerului ce se botează, tot așa Domnul Iisus a afundat în întregime în suferința sa. El n-a avut părtășie cu păcatul, nici cu moartea, nici cu deavolul, nici cu locuința morților și totuși a trebuit să coboare în cel mai mare adânc al suferinței, pentru mântuirea noastră! Slavă veșnică lui! Amin! Iată ce spune în continuare Domnul Isus la versetul 51 de la Luca 12. Credeți că am venit să aduc pace pe pământ? Eu vă spun nu, ci mai degrabă dezbinare! Versetul acesta pare cam interesant, cam ciudat, nu e așa? Haideți să cugetăm puțin asupra lui împreună cu priotul Nicuriță care a alcătuit acest volum de meditații. Credința este începutul tuturor lucrurilor în viața omului. După cum crede, așa vorbește, așa umblă, așa plănuiește și așa lucrează el. Cine crede bine, bine plănuiește, bine lucrează și bine merge în toate. Cine crede rău, rău trăiește și are un sfârșit rău. După cum ție credința, așa -ți va fi purtarea față de oricine. Domnul Isus întreabă aici, credeți că am venit să aduc pace? Ucenicii puteau crede rău despre Domnul Isus și pe baza credinței își făceau planuri. Așa s-a și întâmplat. Ei credeau că El va așeza împărăția lui Israel într-o formă lumească și când au văzut că este altfel, au rămas dezamăgiți. Domnul Isus a venit din cer ca să aducă pace pe pământ, dar nu pe temeliile păcatului și ale minciunii. Întâi trebuie dărâmate acestea, și apoi zidită casa păcii. Orice creștin adevărat este un luptător pentru pace, dar pentru o pace dreaptă care nu se întemeiază pe păcat, minciună și silnicie. Luther spune așa, Un creștin trebuie să fie un războinic. Cert este că Dumnezeu luptă. Și tot el zicea despre sine, Cine și ce sunt precum și ce spirit și ce cauză m-au călăuzit ca să intru în această luptă, asta lasă hotărească Dumnezeu a tot știutorul, care cunoaște că această chestiune a mea a fost pornită și înfăptuită până acum nu din voința mea, ci din vrerea divină. Vorbind despre Erasmus de Rotterdam, acest om al lui Dumnezeu, Luther, zicea, Vorbele și discursurile neprecise, îndoielnice, șovăitoare, Trebuie zdravă în adunate cu mătura, zdrobite cu tăvălugul, să li se scoate numai decât învelișul și după aceea abia trebuie tot timpul hărțuite. Credeți că am venit să aduc pace pe pământ, spunea Domnul Isus. Eu vă spun nu, ci mai degrabă dezbinare. După cum întunericul este vrăjmașul luminii, tot așa și lumina este vrăjmașa întunericului. Între aceste două stări nu poate fi înțelegere niciodată. La fel nu poate fi pace între sfințenie și păcat, între Hristos și diavolul, între credincioși și necredincioși, între împărăția lui Dumnezeu și împărăția lumii a păcatului. Prin însăși existența lui, credinciosul produce tulburare în lumea în care domnește stricăciunea. El e un străin de care lumea vrea să scape. Orice mărturisitor adevărat al Evangheliei Domnului Iisus Hristos stârnește împotrivire între oamenii cu care trăiește, dar asta este calea lui, dăruită de Mântuitorul său care a trecut pe același drum la rândul lui. În versetul 52, Domnul Iisus explică cele spuse înainte în felul următor. Căci de acum înainte, din cinci care vor fi într-o casă, trei vor fi dezbinați împotriva a doi și doi împotriva a trei. De acum înainte, adică de la data când omul a primit pe Domnul Iisus ca mântuitor și domn, de la data când el s-a predat cu adevărat lui, de la această dată începe un nou fel de viață pentru el, cu noi legături în afară și cu noi lupte înăuntru. Viața aceasta nouă este Hristos cu felul lui de-a-fi care a luat în stăpânire pe cel credincios. Felul de-a-fi al Domnului Isus Hristos este neplăcut firii păcătoase a omului și a lumii, de aceea stârnește împotrivire. Unde intră Hristos se produce despărțire, păcatul de-o parte, neprihănirea de cealaltă parte, minciuna de-o parte și adevărul de alta și mântuiți, copiii lui Dumnezeu de o parte, și păcătoși nemântuiți, adică cei care nu vor să primească harul mântuirii, sunt copiii diavolului de cealaltă parte. Lumina cu întunericul, viața cu moartea, acestea nu pot fi împreună. Da, Hristos este și unitate, dar și dezbinare în același timp. El fiind lumina sfințeniei, nu poate locui împreună cu întunericul păcatului. Puterea sângelui firesc este biruită de puterea și lucrarea pe care o face sângele Domnului Isus. Rudenia de sânge este zdrobită de noul fel de viață adus de Mântuitorul. Cel născut din nou este mai aproape de un alt născut din nou care nu face parte din familia lui pământească decât de cei din familie. Nașterea din nou înseamnă o nouă natură, o fire nouă care nu se poate unic cu natura veche. Naturile deosebite se resping. Aceasta este cauza dezbinării între cele două părți, credincioști și necredincioși. Cine are urechi de auzit, să audă și cine are inimă de înțeles, să înțeleagă. Explicând în continuare ce înțelege Domnul Isus prin expresia, vin să aduc dezbinare, spune în continuare în versetul 53 de la Luca 12. Tatăl va fi dezbinat împotriva fiului și fiul împotriva tatălui. Mama împotriva ficei și fica împotriva mamei. Soacra împotriva norei și nora împotriva soacrei. Vedeți, adevărata credință te duce la lumina care poate deosebi lucrurile și căile. Ia te desparte de tine și te alipește de Dumnezeu, de Domnul Isus Hristos Mântuitorul. Numai credința care te duce la Hristos și în Hristos este adevărată și mântuitoare. Cine a ajuns în Hristos este rupt despărțit de tot cei străin de Hristos. Credința care nu face nicio despărțire în viața celui ce spune că crede este credința dracilor. Neamul pământesc, familia pământească și religia pământească pot fi o piedică în calea mântuirii sufletului celui care crede în Mântuitorul Hristos, de aceea, din punct de vedere duhovnicesc, trebuie să facă o ruptură categorică. Altfel nu-i ajută la nimic credința. Se poate întâmpla credinciosului să fie izgonit chiar cu trupul din mijlocul familiei și a religiei pământești. Mărturii în privința aceasta sunt nenumărate. Istoria credincioșilor pe pământ este plină de ele, dar nu trebuie să descurajăm. Aceasta e calea mântuirii, să înaintăm cu încredere pe ea. Domnul este ajutorul nostru și turnul nostru de scăpare. În versetul următor citim despre Domnul Isus următoarele. El a mai zis noroadelor. Când vedeți un nor ridicându-se la apus, îndată ziceți, vine ploaia. Și așa se întâmplă. Domnul Isus s-a întors către noroadele care erau în jurul lui și a început să le vorbească. El vorbea când ucenicilor, când noroadelor, după cum era nevoie. Tainele adânci, însă, numai ucenicilor le erau descoperite. Dacă dorim să cunoaștem tainele adevărului duhovnicesc ca să le putem trăi, trebuie mai întâi să devenim ucenici ai Domnului Isus, printr-o credință sinceră și printr-o pocăință adâncă. Altfel nu vom ajunge niciodată să le cunoaștem. Oamenii din lume pot cunoaște multe din laturile adevărului fizic, dar adevărul duhovnicesc nu-l pot cunoaște decât atunci când se întorc la Dumnezeu și primez Duhului Cel Sfânt. Ploaia în Palestina provine dinspre Marea Mediterană, vântul care suflă dinspre sud, adică dinspre pustie, numitul Samum sau Siroc și aduce uscăciune. Faptul acesta este cunoscut de oameni, iar socoteala le este imediat făcută și ceva mai mult este și exactă. Toate acestea sunt de valoare pentru ei. Pe ei starea vremii îi interesează pentru că e în legătură cu agricultura lor. Omul însă trebuie să știe vremea și în legătură cu un alt scop. Aici vine a lui. El nu se interesează decât de lucrurile pieritoare. Cine vrea să cunoască lucrurile care țin de viața veșnică, trebuie să întoarcă privirile inimii, așa cum s-a spus la Mântuitorul Isus Hristos și El îi va da tot ce îi trebuie pentru viața de acum cât și pentru cea veșnică. Iubiți ascultători, încheiem aici lecțiunea L173. Domnul se dea viața veșnică tuturor celor care ascultă la aceste programe. Amin.